La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura. Cada dilluns, dimecres i divendres a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Bona tarda, bona tarda amics i amigues del programa Aires de Cultura. Benvinguts, benvinguts al nostre programa. Bé, on anirem avui? O què de què parlarem? O què farem? Va, som Somi, Som-hi, som A veure... Venècia. Em ve de gust avui parlar de Venècia. Per què? Per què? Perquè Venècia hi ha moltíssimes persones i hi van moltes persones i hi aniran moltes persones. No és lluny, no és lluny perquè no és lluny arribar a Venècia, fins i tot hi pots arribar i si vols anar-hi cotxe i Si vols agafar un avió, estàs més temps esperant a agafar l'avió, que no pas el rato que necessites i l'estona que necessites per arribar des de l'aeroport fins a Venècia. Però a Venècia tots coneixem lo mateix. És que tots coneixem lo mateix. I moltes vegades ni els guies ens ho expliquen la quantitat de coses que hi han interessants per saber o per visitar o per veure o per dir una no vegada, no passa res? la qüestió? és saber què és el que hi ha. A veure, sempre s'ha dit, i és veritat, Venècia és una d'aquelles ciutats diferents a totes les altres. Ho és. Ho és. El covisitat, segur que quan parla de Venècia amb una persona que no l'ha visitat, li explica moltes coses. Què li explica? Que... És una ciutat que podria ser igual fa molts anys. Per què? Perquè té una manera de ser que tu pots vestir amb e... un vestit d'època i allò et fa d'època. Et pots vestir de modern, doncs pues d'acord, però sempre hi ha com, com una herència que es porta a sobre. És que és veritat. Hi ha països que han canviat moltíssim. Moltíssim. Venècia no ha canviat gaire. Per què? Per què? Perquè Venècia què té, per exemple? Té palaus. D'ara? No. De fa anys. Què té? Temples? De... Ara no. De fa anys. Canals? <ríe> És que si no, no existiria. Canals. Pons? ponts, Que n'hi ha... Una barbaritat. Que no els passem, és una altra cosa, perquè tothom passa pel mateix lloc. Nem per alguns ponts que no hi ha ningú. I nem per alguns ponts que ens tenim que esperar a que passin perquè si no n'hi cabem. Per tant, he dit això perquè, per veure-ho, són coses que ja hi eren fa anys, que hi són i que encara hi seran. Vale. Aleshores, amb una paraula, és un, una ciutat per entendre'ns, que ha viscut una època, n'està vivint una altra i la viurà durant molts anys iguala. L'única que canviarà serà exactament les persones. Per què? Tindran que tenir. A què? Per arribar-hi, com hi tindran que entrar? Si volen barco o si volen avió. Això és lo el mateix. Els barcos desapareixeran? No, no desapareixeran. Però sí, serà... Uh, a veure... Quan un arriba a Venècia, què busca? Mm -hmm, eh? No cal que ho diguem, perquè tot ho sap molt bé. La què? No la diré. Ja ho saben vostès. La barqueta per... i el que està en allà amb el rem? Què? I simpàtic, samarreta ratllada. Però això no està canviant. Està igual. Ah. Aleshores, amb una paraula. Hi ha molta cultura, sí que és veritat. Hi ha molta cultura per aquesta ciutat i el visitant a vegades el turista el turista això es diu els guies diuen moltes vegades expliquen tantes coses que el grup que porta al cap d'una hora o de mitja hora la meitat només està fent fotografies o filmant Per què? perquè diuen que s'entoxiquen de tant art de tantes explicacions. i aquí el museu d'aquí, i aquí el quadre de l'altre, i aquí el pont que era d'unes... Jo ara no sóc aquí en aquest moment. Per tant, o sigui, això és el que es diuen, que es arriben a intoxicar-se i que quan un, per exemple, surt amb un grup, acaba amb el mateix grup, però la meitat ja no l'han escoltat perquè han estat fent fotografies i fent pel·lícula. Per què? Perquè s'ha intoxicat de totes les explicacions d'art. Aleshores, Anem a veure. Hi ha una altra cosa curiosa quan, per exemple, perquè allà tenim el mar, eh? tenim el mar. Bé, allò, per entendre'ns, és part de l'Adriàtic. El que passa que Venècia ocupa el centre d'una llacuna. És que és així. És, és això. I l'aigua de l'Adriàtic penetra a la llacuna veneciana. Ara, Anem a veure. Tampoc el turista, quan va, ho sap tot això, ni ho veu. S'agrupen allà, nosaltres en sabem algunes, quines són? Les que et porten a la, a la botiga del, de les coses de vidre, les que et porten a la botiga de les màscares, les que et porten a la botiga de... de, de, de, de, de que no estan totes al mateix lloc, sinó que estan en diferents illes. Però això és el que coneixes. Però és que hi ha, s'agrupen entre totes, n'hi ha 118. Hi han illes que no hi ha gaire res, però és una illa. El que sí, el que sí, s'ajunten entre elles degut als ponts. Els ponts, per què? Perquè els canals estan per tot arreu. Els canals estan tot per tot arreu. I unes s'ajunten amb l'altre, però no ens n'en donem ni compte, però si anem a peu sí que ens n'en donem compte. En compte, per aquí i veiem un puntet que es que va amb, un, amb una casa sola. però per què una casa sola? perquè és que allò és una illa? I ho sento, és una illa petita, només n'hi ha una casa. Una altra, però no ens enrem en donem compte perquè com que no és la nostra casa. Veiem el puntet i ens pensem doncs, que és un carrer o que sí. No, Aà amb una casa i s'ha acabat. i com aquestes moltes. Després hem de pensar, hem de pensar que tots aquests hi han ponts, hi han canals, de ponts n'hi han tants, tants i tants, que no, no ens en fem càrrec, perquè ens ensenyen, ens donen un planell i ens ensenyen per on podem arribar al punt que ens interessa per anar a la part catalica qual. I no n'em en els altres, però és que de ponts n'hi han aproximadament 400. S'imaginen, 400. I de canals n'hi han 770 i pico. Per què? Perquè no els veiem perquè no, no hi passem perquè aquells. Passem pel gran canal, entrem en el post on tenim que a dinar, entrem en el post on anem a sopar, entrem en el, pel canal, o el que sigui del que anem a veure un museu, o del... És igual, de, perquè han tantes coses per veure. Doncs, què passa? És que allà, amb una paraula, no hi ha ni un centímetre de terra desaprofitat. Està tot aprofitat. Aprofitat. Aprofitat. Ara, què tenim? Ah, tenim una cosa que si sí, un dia anem de vacances, nada menys, quan s'inunda la part principal, doncs pues ho sento. S'inunda aquell dia, o passem per sobre de les passarel·les que ja estan preparades sempre, o <ríe> no podem, no podem assentant-nos, per exemple, en el lloc normalment allà on s'inunda, és el lloc que quan no està inundat hi ha totes les tauletes, hi ha els cafès, hi ha fins i tot un piano, que toquen música, hi ha músics que toquen, que s'hi toquen el contrabaix, que si' toca la trompeta, això ja no hi és. El dia, els dies aquells, allò és aigua. I passar per les passerelles més en compte, perquè si et dona un cop una persona, causa l'aigua. No, no t'ofegaràs. Però, de moment, et mullaràs. Per tant, o sigui, és curiós. Llavors, hi ha una cosa que encara diria molta gent no sap com funciona, que és que el subsol de Venècia, sota, té una infinitat de pilons de fusta gruixuts. Per què? A veure, anem a veure. A veure, allà no es podia edificar, no podia edificar i estem parlant de anys... Anys, anys, anys, anys, eh? No es podia. Però, però, van voler edificar. I que n'he edificat coses precioses, eh? Perquè hi han coses precioses. D'acord. Vale. Però el subsol té pilons de fusta clavats, per entendre'ns, així ens entendrem. Mi, però és que són milers, eh? De troncs d'arbres. I de milions de troncs d'arbres. Sota... Perquè hi ha, a més diuen, diuen, perquè això és veritat, que vam fer un programa amb una persona que treballava, havia treballat feia anys, però ara ja és gran, i era dels que miraven com estaven els pilons de fusta de sota l'aigua. I vam estar parlant amb ell i ens va dir, els pilons de fusta que hi ha, gruixuts... Hi han de tots tipus d'arbres. Hi han de xiprers, hi han de coníferes, hi ha de tot. Per què? És clar que sobre el fang no es podia edificar, ni es pot edificar. Llavors, ara, de tant en tant, bé, bueno, de tant en tant, més del normal que ens pensem, s'ha de controlar tot això. Que estiguin bé aquests pilons de fusta. Perquè és la base de tot lo que hi ha construït de tot lo que hi ha construït aleshores imaginem-nos eh, si de totes maneres amb, perquè estem prenent anys no fa cinc no anys eh? fa molts anys que això existeix i que han tingut que fer-ho ha portat temps ha portat voluntat però, doncs, han tingut que superar a engin i voluntat el poder construir Venècia. Per què? Doncs perquè era una llacuna. Una llacuna n'hi poden haver-hi en alguns altres llocs, i en canvi no tenen absolutament res una ciutat com aquesta. Sí que se'ls va posar al cap. Farem lo que sí tenint en compte que no tenien els mitjans que tenim avui dia amb maquinària, doncs ens podem imaginar lo que van arribar a pensar i com van el que es diu allò de trencar-se el cap pensant com ho farien i, perdó, encara hi és, eh? Que nosaltres no ens en donem compte però que allà, vull dir, sempre s'està comprovant com estan tot el subsol, clar que s'està comprovant, si no, quan estem en una la torre aquella, per exemple, que hi ha, tan bonica l'entrada, al costat, bueno sabem quina torre parlo, la torre que es veu a veure si no es bellugaria, no? perquè està tot controlat per sota. Tot controlat per sota. O sigui, i també es diu, fins i tot, els enginyers que hi han anat en allà, que s'han assabentat d'això, han dit que sembla impossible superar, superar la voluntat que van tenir per fer una ciutat com aquesta i les idees que van tenir que imaginar per poder-ho aconseguir. sense que Venècia està demostrant que verdament va ser una cosa meravellosa de capacitat de comprendre com fer-ho, de voluntat, perquè d'això està fa segles. O sigui que Venècia, quan hi sempre veiem lo mateix. Però de tant en tant, també és bonic dir, bueno, doncs avui no vaig fer el que fa el turista. Me'n vaig a veure els ponts que hi han i on arriben. I aquest on va? I aquest altre pont on va perquè a vegades anem un, per un cantó de, de o sí sigui, per un carreronet carrer, carrer perquè ho és, un carrer però que dóna l'aigua i de cop i volta doncs, veus aquelles aceres que hi han de tant en tant vale. veus un pont, però no el passes mai perquè dius dius'n vaig cap a aquell cantó. No. passaa'l i vorràs on va parar. I en aquellaa en aquell mateix lloc vorràs un altre pont que va parar amb un altreposto pues, i un altre pont que parar amb un altre lloc. Per tant, és com una excursió descobrint coses que el turista normalment ni se li explica ni se li ensenya i és curiós de veure. Se'ns ha el temps. Amics, amigues, gràcies per estar amb nosaltres i quan vagin a Venècia, per què no fer un descobriment d'aquest? És bonic. Descobrir també és bonic, eh? Aleshores... Mmm recordin tot el que els he explicat. Des d'aquí, com sempre, els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, aquell petó que no pot faltar. Gràcies, amics i amigues, per estar amb nosaltres. I fins sempre, fins al dia vinent. El petó per tots. Adeu, adeu, adeu. Fins al dia vinent. Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura a l'abast de la mà.